Розділ 16. Пастка Врятування мадмозель Дожерон, які слід було чекати, поліпшило й без того сердечні взаємини між капітаном Бладом і губернатором Тортуги. Капітан став бажаним гостем в красивому кам'яному будинку з зеленими жалюзі, збудованому Дожероном у великому розкішному саду на схід від Кайони. Губернатор добре розумів, що його борг капітанові не обмежується тими двадцятьма тисячами песо, які Блад заплатив як викуп за дівчину. Хитрому і практичному ділкові часом не бракувало благородства та почуття вдячності, і він це доводив на кожному кроці в різний спосіб. Завдяки його могутній підтримці – Репутація Блада серед корсарів досягла незабаром свого зеніту. Тож, коли дійшло до спорядження флоту для експедиції проти Маракайбо, яку колись запропонував був Левасер, то Блад не відчував нестачі ні в кораблях, ні в людях. Він набрав 500 авантюристів, а міг би навербувати і 5000, тисяч, захотів. Так само легко блад міг би подвоїти і могутність свого флоту, але він сам вирішив обмежитися трьома кораблями Арабеллою, Лафудр з командою 120 французів під начальством Каузака, та Сантьяго, заново спорядженим і перейменованим тепер в Елізабет. Це перейменування зробили на честь англійської королеви, за час правління якої англійські моряки приборкали Іспанію так, як це сподівався зробити зараз блад. Капітаном Елізабет блад назначив Хакторпа, оскільки той служив колись у військово-морському флоті, і це призначення було схвалене всіма членами піратського братства. Через кілька місяців після врятування мадмозель Дожерон у серпні 1687 року цей невеликий флот, зазнавши деяких незначних пригод, на яких не варто зупинятися, увійшов у велике Маракайбське озеро і вчинив напад на багате мейну Маракайбо. Події розгорнулися не зовсім так, як сподівався Блад, і військо його опинилося в досить небезпечному становищі. Складність ситуації найкраще можна пояснити словами Каузака, їх акуратно записав Піт, вжитими під час сварки, що розгорілася на східцях церкви Нуестра Сеньора Дель Кармен, яку Блад безцеремонно пристосував під Кордегардію. Раніше вже згадувалося, що Блад був католиком лише тоді, коли це було вигідно. У Брали участь з одного боку Хакторп, Волверстон і Піт, а з другого Каузак, через богеугуство якого, власне, все і почалось. За ними, на випаленому сонцем закуреному майдані, оточеному поодинокими пальмами з обвислами від спеки листями, гув і хвилювався натовп, чоловік двісті диких авантюристів обох партій. Натовп Стримував своє збудження, прислухаючись до того, що відбувалося серед ватажків. Каузака, мабуть, ніхто не спиняв, і він підвищив свій різкий, сварливий голос, щоб усі могли чути його безглузді обвинувачення. Він говорив, як розповідає нам піт, жахливою англійською мовою, і шкіпер навіть не зважувався відтворити її в своїх записках. Одяг каузака. Був таким самим безглуздим, як і його мова. Костюм, здавалося, підкреслював його приналежність до піратів і якось смішно контрастував із скромним вбранням хакторпа та майже фронтуватою вишуканістю Джеремі Піта. Забруднена, у плямах крові, синя бавовняна сорочка козака була розхристана, з неї виглядали його волохаті груди, за поясом його шкіряних штанів. Стримів ніж і цілий арсенал пістолетів. На шкіряній перев'язі, перекинуті через плече, звисав тесак. Навколо голови, відтіняючи широке і вилицювате, як у монгола обличчя, був накручений немов тюрбан червоний шарф.